Doamne, astăzi plec la școală, fără de ajutări în coală. Doamne, ajută-mi să învăț, carte să ajung cât mai departe. Am telefonul am condei, am penal cu chiscuche. Și eu stau în un penal, frumos sau pe Doamne, ajută-mi, doamne, să ca să fiu școlar cu minte. So să învăț mult să nu fac rău, ca să fiu pe placul tău.